Будьте собою. Навіщо люди, які мають бізнес, так намагаються справити враження солідної публіки? Навіщо всі ці статусні ознаки? Канцелярська мова, формальні заяви, штучна дружелюбність, юридичний жаргон тощо. Читаю, що вони пишуть, і здається, що це написав робот. Такі компанії звертаються наче на вашу адресу, але ж ніяк не до вас персонально. Ця імітація Професіоналізму є попросту смішною. Усі ми це знаємо. І однаково маленькі компанії намагаються наслідувати цей стиль. Вони думають, що якщо надуватимуть щоки, то здаватимуться більш значними і більш професійними. Та насправді вони виглядають сміховинно. До того ж, вони жертвують однією з найбільших переваг маленької компанії можливістю спілкуватися з публікою просто й безпосередньо. Не пропускаючи кожне мовлене слово крізь фільтри юридичного відділу та піар служби. Немає нічого поганого в тому, аби поводитися відповідно до своєї вагової категорії, уміння чесно говорити про себе теж непроста наука. Перше враження про вас люди складають за тим, що і як ви кажете, тож навіщо починати з брехні не бійтеся бути собою. І це стосується стилю мови, що його ви використовуєте всюди, коли листуєтеся електронною поштою. Оформлюйте упаковку, постите у своєму блогу, даєте інтерв'ю, проводите презентацію тощо. розмовляйте з клієнтами так само, як спілкуєтеся з друзями. пояснюйте речі так, наче висадите поруч із ними. уникайте незрозумілих слів, професійного і корпоративного жаргону. Не намагайтеся справити враження, втуляючи без проблеми всілякі розумні слівця. Натомість використовуйте нормальні зрозумілі слова. Не говоріть про монетизацію або транспарентність, говоріть про заробляння грошей і відкритість. Не вживайте сім слів там, де досить чотирьох. І не змушуйте своїх працівників закінчувати листи юридичною заковикою на кшталт. Це емейл-повідомлення призначено винятково для використання призначеним одержувачем. Одержувачами і може містити конфіденційну інформацію та дані, що не підлягають розголошенню. Це все одно що написати. Ми вам не довіряємо і готові довести це в суді. Успіхів вам у спробах привернути до себе симпатиків у такий екзотичний спосіб. Пишіть, аби ваш текст прочитали, а не аби щось написати. Кожного разу, написавши текст, прочитайте його вголос Чи звучить він так, як звучав би в живому спілкуванні? Якщо ні, подумайте, як наблизити його до розмовного стилю. Хто сказав, що слід завжди писати ділові листи в офіційному стилі? Хто сказав, що боречись до писання... Ви маєте зачиняти на ключ свою індивідуальність. Забудьте про правила, спілкуйтеся. Коли ви пишете, не думайте про всіх тих людей, які можуть прочитати ваш текст. Думайте про конкретну людину, пишіть для неї. Якщо ви звертатиметеся до натовпу, текст буде незграбним і сповненим загальників. Маючи на думці конкретного адресата, ви суттєво збільшуєте свій шанс досягти мети.